Інколи вихорець відбігав від саней, від війська вперед, робився ніби фіалочка, когось нібито виглядав, та потім знову повертався до господаря і знову миготів біля нього. «Оксано!» – шепотів Тиміш і бачив, як вихорець на мить зупинявся і сніг, освітлений ним, також починав синіти. Тиміш зривав з голови шапку і ховав у неї своє темне обличчя. Двісті наливайкових саней, перегодуючись з одного замету на інший, чорним шнурком розтягнулися на білизні. З білих лісів, супроводжуючи таку силу селенну коней, ковтаючи солодку слину, ласо вили вовки. Наливайко від'їхав трохи з замету на бік, притримав острога мерезі і став пропускати перед собою одних за одними запряжених коней. Посріблені з мерзлим інеєм коні, паркою легко тягли встелені рядними і кожухами сани, а в них неворухких козаків. Ніхто з козаків не те, що не обзивався, а навіть не кашляв. У декого з носа вже повисли тонкі льодові бурулячки, і ніхто їх ні пальцем, ні пожалном не збивав. Військо сповив чадний морозяний сон. Пропустивши перед собою кілька німих, безголосих саней, Наливайко сказав Шостаку і Оливці. «Будіть їх усіх! Позамерзають! Будіть і нехай біжать!» Оливка Шостак розвернули коней, і по затверділій дубовій ріні, заметів поскакали навстріч ковзливому плину саней. Згинаючись понад ними і сідел, вони закричали. «Підіймайтесь, панове, вставайте, злазьте бігом з сани та з ними біжіть, бо позамерзаєте, що вас і вовки не вгризуть!» Козацтвою вухом не повело, не ворухнуло під носом навіть бурулькою. Хоч ні, дехтю з нетяг, аби не чути оливки і шостака, натягнув кожуха на вуха. Оливка перевів за плеча на руку рушницю, та його постріл почули хіба що коні, і в лісі вовки Шостак перекрутився конем біля димка На двадцятьох оббитих із країв залізом Розкидистих розвальнях Димко з гармашами Біля гармат цурпелилися посередині обозу І сніговою окришеною розтирали один одному білі щоки Ану ж, димцю, підніми, товариство гарматою Димко дістав із череса Сколоте з боку красало, викресав із нього іскру, Труд задимів, гармата мотнула дулом. Саме цієї миті наливайку грівся біля ризі, Тупцював біля нього у валянках, Коли над шапкою прошкваркотіло ядро. Воно впало під лісом, І Пороша, що піднялася від вибуху, на землю і не усіла. Вона замерзла в повітрі. Від гарматного пострілу лише кількоро козаків яло розплющили очі. Кисло глянули крізь оливку шостака, мов би їх над козаками не існувало. Промимрили щось і знову склепили повіки. Вісп'яні ямки на лиці шостака почервоніли. Ну і чортові душі, не хочуть. Нема на них Жолкевського або Радзивілла. Отоді б знали, як замерзати. Оливка напружився, щоб, окрім гарматного пострілу, придумати ще, аби звести козацтво на ноги. Та нічого такого придумати він не придумав, лише голову війська прокричав Неливайкові. «Гетьмане, пропадаємо! Ніхто не слухає!» Та Неливайко і не оглянувся, бо його оточили упу китайці Євнух. У Упу розкидався руками, Євнух перекладав, а китайське вояцтво піднімало над головами свої нерозлучні піки, штрикало ними в мороз, ніби показувало Наливайкові його війську найкоротшу дорогу на небо. Шостак скочив із сідла, перескочив сани димка і сам власноручно затовку долу гармати ядро. Затим він узяв у димка кресало і трута, і перед тим, як вибити іскру, Наказав десятьом гармашам, що їхали з гарматами в санях позаду, приготуватися з ним і через хвилину махнув рукою. Гармати гримнули разом. З кінської упряжі залущав, відколюючись, змерзлий іней. Посеред поля знялася одинока ворона. Як вона там взялася і чому? І немилосердно каркаючи, полетіла до лісу на бихів. Від раптового грому гармат китайці біля наливайка мимоволі поприсідали. «Лише козаки!» Мовчки перевернулися в саня з боку на бік, і ніхто оливці та шостаку не показав з кожуха навіть ока. Розтручуючи кіньми китайців, шостак з оливкою підскочили до наливайка. «Геть мене, Гармати їх не беруть! Що робити?» Розчервонілі вісьпяні ямки на обличчі полковника Сашка Шостака поблідли й стали схожими на вощину. Я, мене не знаходжуся, як їх підняти. А може, Оливка подивився на опу, попросимо панів китайців роздрухати наше козацтво, познімати його з сани і прямо в снігу вкопати на ноги? Як ви, діду, на це? Євнух переклав. «Непогамовний!» – сказав Наливайкові, а заразом відповів Оливці Упу. «Ми би все це зробили, та боїмося, бо шаблів козаків хоче недовгі та замашні». «Не бійтеся!» – напосідав Оливка. «Наші хлопці, ви ж самі бачите, від морозу які. Вони не те, що рушницю чи шаблю, вони себе підняти не можуть». «Слава, цур тобі пек, непогамовний!» Проскімливо по Наливайкові. Ти хочеш цього? Ти наказуєш? Чує моя душа, що не бачити нам з тобою Китаю, як сьогодні, з заходу сонця. Де наші довбиші й летаври? раптом запитав Наливайко ливку. Летаври? Які летаври? не втямив Семен.